אף אמנם אל לא ירשיע, בשדי לא יעוות משפט. מי פקד עליו ארצה, ומי שם תבל כולה? אם ישים אליו לבו, רוחו ונשמתו אליו יאסוף. יקבע כל בשר יחד, באדם על עפר ישוב. ואם בינה, שמעה זאת, האזינה לכל מילה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 כי יוסיף על חטאתו פשע, בינינו יספוק בירב אמריו לאל.